Və qayrəl-hədiyə həd-i-həd-i Muhammed-i sallallahu aleyhi və alyə alyəl-i və sallam. Və şərrel-i umūri muhtəsətuhə. Və inə kullə muhtəsətin bid'ağına, kullə bidağatın dalana, və kullə dalana zəfina. Məşsələm əsləmələrə, en birinci tekvəl-i məhzəsələm. Ve tekvəl-i məminlərin səhəsinləndir. Ve cennət ahlini. Ve bu emeller və hamısı, Və bizə əmr olunur ki, Quran-ı Rasuluna hitabı olaq. Allah subhanətələ neçə yerdə, Quran-ı ay ayələrində buyurur ki, mənə və mənim Rasuluna tabı ol. Ola ki, sadəcə tabiçilik kifayət deyil. Əsas məsələ də var, o da düzgün başa düşməyib Quran-ı O da nə vaxt insan, müsəliman düzgün başa düşənlərdən salıb, o vaxt ki, sələf necə başa düşüb, o cürbəcə onda, dini məsələlərdə. Çünki sələfimizi qoruyur, saxlayır, biz alalətlə gedməyik, fikirlərimizdə çaşmayaq, sələfin yolu minhəci. Sələf deyəndə, yəni peyxəmbər, bizdən qabaş tutulur peyxəmbər, sahabilər, tabinlər və kim olan yolundadır indiyətən. Və məsvərdən nədir sələfin fəhmi, hətta zəlatı düşməyik. Lakin, çox təəssüf ki, e, zamanımızdə cürbəcə fikirlər çıxır. O fikirlər Aydındır, yəni şeytan var. Lakin müşkil budur ki, müşkil məsələ, o fükürlər çıxanda o sələfin adından danışırlar. Tayifətən mənsuradan danışırlar, əhlüsün, oma -um adından danışırlar. Və çox təəssüf ki, bəzi hansı ki, sələfin yolunu bilməyənlər, elmi olmayanlar çaşırlar və elə bilirlər ki, başqa hələn fükürlər də var, o da sələfin yoludur. Və çəşqınlığa düşür və görsən sonra nəticədə, Bəzi ləfələrdə düşür. Və məsələn, o xəta fikirlərdə hansı ki, sələfin yoluna bağlanır, o da günah insanı kafir saymaq. Hansı bir günah eləyəndə insanı kafir saymaq. Bu sələfin yolu deyil. Sələflər, hansı bir günah edəndə insan, ona kafir saymaz var onu. Hətta o o günahı halal görməyincə. Halal görəndə, əgər halal görsə, əgər bilsə, öyrədilsə, mücət qaxsa yəni, Eğer ondan sonra da insan bel eylese, ondan sonra alim ona kafir hüküm verebilirler. Yani yoksa kim, kim sadete mücevvedine, emelinle ne eylese, veya o bir olabilsin, küfür olsun veya şirk olsun veya büyük günah olsun, olsa derhal o adı vermezler ona, ası kimi veya kafir kimi veya müşrik kimi. Ona göre selefler daiman hem işe, emelde olanda, O kimi ki, o əməlidir, onu saymazlar, hətta ona hüccət qaxmayacaq. Sadəkə, küfrün bəzi növləri var, onda fəqət o şəhdlər tətbiq olunmur. Məsələn, tutaq ki, biri Allah söhüsə, biri bütət təcdələsə və ya məsələn, bir götürüb Quranı zibili axıda və s. o kafirdir. Ona hüccət qaxmalı lazım deyil, bütət deyil onlarda. Amma obrisi küfürlər, hansı ki, zinadır və s. və ya Allahın hükumuna küverməyə və s. Və s. Onlar hamısı ikinci növ, küfürlərdən üç hansı ki ona görə bəyan onlar hüccət qalxa və sonra alimə hükmə verir. Ona görə e, zəlaat əhli, onlar hamısını biriliyiblər və qarışdırırlar və belə düşüblər xabar işlərin yoluna. Amma əhlüsünlə və cəmağa, sadəcə əmələ görə kafirsani olub. Ona görə baxmayaraq, Peyğəmbər sağsan buyurub ki, Müsləmanı öldürmək kafirdir. Deyib ki, Peyğəmbər sağsan Müsləmanı öldürmək kafirdir. Və biz görürüzsə, xabirəl arasında dövüş olur Ən al təlid el-halamita safırdı. Hətta qəti bilmədən halal görməyincə, qəbəh şəhətdən onu təbbədən olancə ona görə hətta Quran-ı Kərim ucura surəsi 9-cu ayədə Allah xanlara buyurur: "Va in tayfatan min el-möminin iqtaslu fa'slihu beynehuma el Əgər iki tayfa mömin tayfa, fişversən bir yəni yani öldürsələr, şək yoxdur ki, döyüşdə ölüm olur, lakin mömin ağlandırdı ki, müsəlmanı öldürmək nədir? cüfurdur. Deməli, bunun şərhi var. Sadəcə bu ay, bir ayə və ya hədis və almiş fəsatı götürüb o sadə hüküm vermək olmaz. O təfsilatına getmək lazımdır. Və əhlüsünnəl-cemaat təfsilatına gedib. Yoxsa hətta onda səhabələr bələşik elərdən xilas olmuyub. Bax Hatib rəziyallahu. Hatib ibn Abi Batsa. O vaxt ki peyğəmbər (s.ə.s) qoşun hazırlığı demək gəlmişdi. Məkkəcilərsəm eləməyik. Və Hatib rəziyallahu Məktub yatırıq müşriflərə. Ki, müsələlənlər söhürçüm eləmək. Hatıb döyüşənlərdən biri. Və peyğəmbər sahabı biləndən sonra nə dedi Kafirdir? Yox. Qəsdini öyrəndi. Və dedi ki, o kafirdir. Yəni, saxladı. Hətta omar xatam rəfədidir ona. İstədi, öldürsün. Dedi. Yox, o bədirdə iştirak edib. Və əməli də küfür deyil. E, kafir olsaydı idi yəni, kafir deyərdir. Və həmçinin məhsələ müsəlmanlar, və əhlüsünə, Əbu Zarın rivayətində o vaxtı soruşdu ki, ləyləhələ diyan gericir cənnətə, hətta böyük günah sahibi olsa belə, Əbu Zar dedi ki, ya Rasulallah, zina eləyib, etsə də belə? Dedi, bəli, zina eləyib, etsə belə. Dedi, ya Rasulallah, zina və uğurluq etsə belə? Dedi, bəli, zina eləyib, üç dəfə. F İnsan kafirdir. Ona görə olar ki, o atili ilə kafir sayıblar, onlar xavarikdir. Əhlüsün normal cəman qidesi budur qədərlərin, münhəci yolu. Həmçinin çəşək məsələlərdən az ki, Əhlüsün normal adından danışılır və ya ilə təfsir olunur dost-duşman məsələsi. Dost-duşman məsələsi də Əhlüsün normal cəman tələflərə göstəriblər. Əgər kim bir kafiri dost çıtsa, yəni o mənada ki, onun dinini sevsə, onun dininə razı olsa, onun əqidesindən, onda kafir olur O da hücrət qalxandan sonra. Sadəcə dostluq, öküməyir kafirdir. Məsələn, əlaqə saxlamaq. Küfr deyil bu. Onun görə qarışdırırlar hər şeyi. Çünki sələflər, əhlüsün avacıma, onlar belə məsələrdə qayıblar qoyublar. Nə vaxt sən kafir ola bilər belələsə və nə vaxt kafir olunur belələsə. Onlar bu qayıblarmışı götürüblər. Deyiblər, sadəcə əmər, olsa kifayətdir. Ki, insan kafirdir. Hələ deyil, bu xəba işlə kimi və əhlü sünnə məcma, bəlkə hansı alim əgər ümumən deyibsə nəsə təfsilatını görməlidir. Əgər alim ümumən harda bir sözü deyib, cümləni başqa yerdə onu şərh edib. Və ya o ola, ola, ola bilsin şərh edəmsin. Allah təala əhlü sünnə məcma qədəsənə başa düşürü, çünki o zələfi idi və o mənanı deməkdir. Bu qaydalar var, alimlərin elmin dili var. Elmin dili var. Buna görə hər başa düşmür. O adam ki, o dili bilmir, o başa düşmür elmi. Ona görə məsələn çox vaxt Qram oxuyurlar, həc oxuyurlar, onların sözün, elmin dilini bilmirlər, çağıllar. Başqaları zənnən nələrsə deməyə qəribə şeylər, özləri bilmirlər ki, artıq xalqsa yolda Ona görə məktəbə məsəlmanlar sadəcə kafirlərlə nəsə əlaqə elə saxlamaq, o küfr deyil. Bax, Hatib rədiyallahuhu. Hatib rədiyallahun nə nədidir? Onlara xəbər verdi ki, müsəlmanlar gələcək üstünüzə. Hatib rədiyallahunla soruşanda qətn Qəsli bilməmiş insanda kafir demək olmaz. Yəni, müşrik və ya hökum vermək olmaz. Vax, Peyğəmbər salafərinə dedi, dedi, nə vazir etdi səhəm bunu eləməyə? Qəsrin öyrənir. Dedi ki, toxunlanan var orada, aləm. Dedim ki, bununla onları toxunmasınlar. Sadə ki, kafirlərlə əlaqə saxlamaq, əməl, hələn insan kafirdir. Oyaq kafir olur, o vaxt olan dinin düz saysan, onlar dinin sefsiyonu, əqidəsindən düz saysan, onda kafir ola bilərsən, o da bildiriləndən sonra, ola bilərin insan cahildir, bilmir, eləyir. Həmçin, mühtənə müsələm Allah, onu görə, hətta Şeyh Hulislam buyurur ki, ola bilər, söz küfür olsun, lakin hələm onu deyən kafir olmasın. Hətta o, yüccət dəxməyində. Şeyh Huluslan bunu neçə yerdir? Məsələn, 11-ci tətavi, 47-dən, 411-ədən e, qeydilir, mübarizə danışır, rəhimə Və sonra həmçinin, İman kitabında, rəhimə Allah, İmam-ı Əhməddən nə bilir? Və deyir ki, İmam-ı Əhməd deyir ki, kim, kitabı iman kitabında, deyir ki, kim cəhmin gelən sözün, sözün deyən kafirdir. Yəni, dedi ki, İmam-ı Əhməd, kim desə ki, Quran məxluqdir, kafirdir. Yəni, demək lazım ki, Quran Allahın kitabıdır. Yəni, kəlamıdır. Demək olmaz, Quran məxluqdir. Quran Allahın kəlamıdır. Kim desə ki, Quran məxluq, kafirdir, ki, on zaman istəyirdi. Hakimlər də, m Qəbəsləmə, bu olmuşdur. Bəzən elvidənə deyiblər. Lakin İmam Əhməd haqqında kafir. Görsən, alimin sözü birdə onu tətbiq eləməyən tamam başqa şeydir. Başqa məsələ. Ona görə qullar bunda qarışdırıblar hər şeyi. Oxublar alim belədir, fardır belədir. Çünki elmin dilini bilmirlər ona görə. Cahlidlər. Ona görə Şeyxülislam da deyirür, İmam Əhməd dən baxında deyir ki, buna baxmayaraq görürdü kafir bu sözü deyən, lakin onları kafir eləmədi. Kafir demədi. Nə xavariclərin, nə murselərin nə kafir demədi. Fəqət cəhmin elədiyirdi, o da təyin etmirdi. Ümumən deyirdi ki, kim bu sözü desə, kafildir. Ona görə ehtiqadı buydu ki, onu bu sözü deyən hakim imamıdır və həmçinin olanın axısını namazda qılırdı və onlara dua eləyirdi, və onlara qarşı çıxmağa qadağan görürdü. Və sonra axırda buyurur ki, rəhimallah və onlara cahil çünki cahil edirlər, deyirlər, kafir edirlər. Həmçinin müəllimə salam Allah, sələfin adından yalan danışıblar. Tətbiq eləməydə dillər sadəcə oxu elmlərin dövsənə alimlərə inanmağınə. Çünki alimlər onlar dediyin demiliblər heç biri. Ona görə də dillər ki alimə lafıldır. Özün oxu, özün oxu, hələ də başa düşünə. Allahu akbar. Bu sələfin yolu deyil. Heç kəs belə demiyib alimlərdən özün oxu, alimləri tərk elə. Əksinə bu Allahın kitabının moxalibdir. Allah təala "Soru bilənlərdən, elmlə alimə əhlilərdən" Elə məhəllə bu ayə ata faydın olan müxalifdir özləri danışdığı heçimlərdən. ona görə məsələn müsəlmanlar tətbiq tamamilə başqa şeydir. Məsələn ola bilər ayə var, ola bilər hədis var, ola bilər alim sifatı onu tətbiq elməy. Müsəlmanlar məsələn elə ayə var ki, deyir ki, cihad elə. Lakin o vaxt nə vaxt tətbiq olunur? Əgər imam olsa, xəlifə olsa, əgər sulv olsa vəsait. O peyğəmbər s.ə.m.d.ə Yəsir və onun əlisi, Sümey yanəsi gözün Və yasırlar və yalan görür ki, ələ bağlı əzavirlər və Peyğəmbər salatın nə deyir? Deyir, sabıran ya əli yasır, ya yasırın aləsi səbir edin. Çünki qüvvə yox idi, qüvvə yox idi və hətta qüvvə olanda da yenə müsələmanların məhdələtini nəzirə almaq lazımdır. Bax, bax Peyğəmbər salatın ifqadisətində, ifqadisətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllərləm, o vaxt ki, Rəsul salatın yoldaşını böhtən atmışdılar, çünki o... Məflat, üstə və bəzi sahabelər çaşmışdılar bu məsələdə bəziləri və Peyğəmbər salsı ailələ nə olmuş ki, Ayşe radıyallahu təhə təmizdir, Nəbi Məryəmə nə oldu? Ki Məryəm təmizdir və vəftan atmışdılar Məryəmə İsa ona. Və Peyğəmbər salsı nə elədi? O ki, sahabelər bəz elə demişdi, onları şallahladı, təqalandırdı. Lakin Abdullah ibn Ümeyyin salu onu tərk elədi bəzi mülahifləri. Neçün? Yəni, elə çıxdı ki, Müslümanları kafirlər üçün tutdu. Yox, Peyyamələr xansını baxırdı məkləhətə. Çünki Abdullah bin Övvən böyük idi, onun adımları var idi, o zərər verərdir. Lakin, qədər sahabilə kim demişdi? Cütlədi, o deməcə Peyyamələr xansını Allahın və ya kafiri üstün tutdu. Baxmaq lazımdır məkləhətə. Belə qaydalarla girmək lazımdır. Bu nədir? Qayda heç nə, yoxdur, ələ kim gəldi danışır palazalardan. Palazı yaxşı dənin, dəndir, Sizdən veziri götür, qurundan oyna gine. Sən girmə belə məsələlərə. Sələfin adından tifadətə danışırlar. Həmçin, məhsələm, onlar. Həmçinin məhdələ müsələmanlar, həmçinin zəlalətliyilərindən, həmçinin haqqı dəyişdirilməyilərindən, haqqı fıratmalardan, sələfin adından danışılan məsələlərdən də biri Allahın hökmüdür. İllə ki, 5-4-4 kimi Allahın hökmülə hökmü vermələyi kafirdir, qutardı, vermirsən kafirsən. Özləri onda kafirdilər. Çünki Allah hökümü bu hadisə hakim addır, hamısı aikidir. Hamısı Sadəcə kim Allahın hökümə uyursa, sadəcə əməl dəlildir ki, İsfan kafirdir. Hətta ona nə? Hətta qəssin bilmir ki, halal görüb və ya haram və hüccətəx necə və sələflər hamısı deyib, Allahın sünnəni sürməyə təqsillatı var. Əgər, əgər halal görsə, görsə qalxandan sonra da halal görsə, onda kafirdir. Yox əgər halal görməsə, faqat dünya mənfəətini görə etsə, o kafir O əhl-üs-sunnə ola cavab deyib. Sadəcə kim Allahın şərəyinə demək ki, Xəbirdir. Bu Xəvarişdən yolda ona gələcək Abbas rəziyallahu anhu, rahimehullah. O rəyi təfsirində bu ayəni mütləqən kim oxuyub tədqiq edib, ancaq Xəvarişdə. Amma tələflər təfsilatını gətiriblər məsələn Allah. Və o da şübhə gətirsinlər ki, yo o xilə xəlifə olanda İslâm dövləti, amma kimlər ki başqa qanun götürüblər, başqa qanun götürüblər eləyirlər, o da yenə o da bəli ola bilər Kim başqa qanını göçsə, və ki, odməyə deyil, kim götürdü, atı ki, afirdir. alimlərin sözünü düzgün başa düşəsən. Və kim elmin, dilini bilmir, çəşir belə məsələlərdə. Deyir ki, afirə aləm belədirdir. Odməyə deyir ki, belədir, belə eləcə nə? Ona görə, adı, Şeyhul İslam, buyurur, o ayələ ki, cihad deyir, onlar nəmə tətbiq olunur? O ki, deyir, imamlar, qulla varmışlar, imamlar, əlki Ayoxsa bunlarda heç nə yoxdur məsləhət lazım deyil ki, yo, cəhdim elə lazımdır. Had belə vəziyyətdə məsəlman zəif halında kaf ilə haladı, nə deyirsən? A, başı halasansan. ki, alimlər, alimlər hamısı sava alimlədir. Demə ki, can verəcələr. İnşallah. Deməli, dillə alimlər, çünki alimlər cihad demir buna görə. Başı da tən elmir alimlərə. Sonra deyirlər, yo, cihadı gəl mücahid ancaq, olur? Yəni, sözlərindən çıxır ki, teyiddən ancaq qadınlar kütfa verməlidir. Ticaretdən ancaq sadirlər. Ayrındır. Zəkatdan da ancaq kim zəkat verir? Olar kütfa verməlidir. Allahu əkvar. Elmin, dilini bilməmək, salatsızlığı görürsə nələ gətirir? Şeytan necə onir insanla? Həmsin mühtələ müsələm onlar zəlalətlərindən zəlalətlərindən <coughs> cahilliyi tamamən üzr görmürlər. Həmsinin zəlalətlərindən Bağmaraq dillə təqlid edirlər. Dillər yox əqidədə. Lakin tətbiqdə, tətbiqdə hələ hamısı bir Onlar baxmayaraq xavaricidirlər belə ümumən. Lakin tətbiqdə onlar xavaricidir. Tətbiqdə xalajdan fərqləri yoxdur. Həmçinin məsələn sələmlər e, fıradan nəfərlərdən də biri düzgün təsvirə təqlid. Alimləri çəkindirmək üçün üsullar yaradırlar. Məsələn Özün oxu, özün dey." Subxan Allah. Yəni, olmaz demək, külankət belə dedi. O, təqlid eləsən, təqlid eləmək kafir, kafir, yəni küfrə aparır. Təqlid eləsən, onu ilah seçdin, ona tabu, sözünü qularsın, ilah seçdin onu özü və belə kafir olsan. Təqlid eləmək olmaz. Oxay, Subxanlı, kim deyib bunu alimlərdən? Sələflərdən kim deyib belə? Sələflər usulü ki, kitablarında təqlidi şərh ediblər alimlər. Deyiblər ki, təqlid bir sözü dəlilsiz götürməkdir. Vələ ki, bəzi Məsələn peyğəmbərin sözünü götürmək. Lazım da hədis və ya peyğəmbər sözü gələndə demək ki, dəlil nədir? Peyğəmbər sözü sözü haqqdır. Aydındır? Sadəcə düzgün başa düşmək lazımdır. Həmçinin icma olan məsələlərdə, bəzi məsələlər bütün alimlər deyib. Bunda lazımdır, bunda təqlid etsən də qorxu yoxdur. Həmçinin alam bilmir. Dini səlməndən çox, yəni alam da bilmirlər. Sadəcə ola bilsin namaz, əksəllər bir biləndən soruşmaq o təqlid deyil o təqlidli tay manatki pislanılan təqlid. Və təqlid pislanılan va tənilən. Ona görə qarşı ki, onlar hər şeyi bir görüblər. Ona görə təqliddə də lakin məktəb nədir? Məktəb uzallaşdırmaq bilənlərdən. Ki sonra elə çıxır ki, yəni bizdən sonra tənilir, onlardan sonra şanda tənilmir. Allahu əkbər. Lakin Sovet gedir, yəni qulaq asanlar oladan, adam onlardan tənilən. Yaxşı, Çünki bu saat hal hazırda əhlüssünə vacibə bölməkdir. Əhlüssünə yerə adamlar seçilir və bölmək üçün kürsərləsinə. Lazım da filə başa düşmür bunu. Həmçinin müxtərim müsəlmanlar, həmçinin ə, zəlalətlərindən, həmçinin sadəcə xutbədir. Bunu şərhlənməyə çox olmaz. Əllilər və sübutlar hamısı da lazımdır müxtərim müsəlmanlar. Sadə qısa istirəyim toxunun bəzi məsellərə, sanki sələfənin adından həmçinin, müəmin, məsələsi, məsələsi. ki, Əgər asıya müsəlman düşün və hətta hət, hət, hət, imtihana çəkirlər səni. Deyilər ki, şunan rəhqası vardır, nə deyirsən. Deyilər ki, müsəlmandır, deyilər, ha, bu nədir? Müqayisə eləyirlər o hücavlı möhnün bacılarla, salihlərlə, salihlərlə müqayisə eləyib, deyilər, o da müsəlmandır, bu da, yo, ola bilməz, o kafirdir. Bu da şeytan yoludur. Heç kəsbələdir miyib alimlərdən? Heç kəsbələdir miyib? Və üçün rəhq Ola bilər, insan eləsin nətələr böyük üçün, həyət ki, küfür deməyib. Yəni, qanışdırırlar həl şeyi və sələfən adından danışırlar. Həmçin məhsələm, məsələn, şeyxulistan danışır, o vaxt gedir, iman deyir, əhli deyir, üçünü sayılır. Yəni, bəziləri, məsələn, bir hansı xalis müminlər, biri zahirə münafiqlər, iman, iman deyəndə onları da aiddiyim üçün. Və həmçinin onlar ki, qəbul liblər İslamı, lakin imanları kamil deyir gəlbiləndə Onlar bir müsəlmanlardan fəalimlər. Həmçinin mühsələ müsəlmanlar qeyd etdi təyin eləmək alimlərə, həmçinin alimlərə adından yalan danışmaq və ya kitablarından bəzi günləri yetinmək sənə çaxtırmaq üçün, əslində onları özlə kafir görür o alimləri. Həmçinin üsubları var. Üsublarından məsələ nədə başlayır? Başlayır ki, namad kılmayan kafirdir. Gəl deyir ki, sənə o namad kılmayan kafirdir, Hüsemin ibn-Bah beləyir. kafir görür sən düşünürsən ki, hə? Tədəşə, bu məktəb var tələflərlə amma. bax ki tələflə bunu kaldırmayır. bu ayrı da dəstələlə bölünmür. namaz falanlar kafir görəndə, namaz kılmayanlar kafir görəndə dəstələ. he olmuyor. bax bunlarda məktəb var səni təqdir etmək üçün belə başlayır. birinci namaz kılmayan kafirdir. elə ki dün keçdik cinni məktəb indi aydındır namaz kılmayanlar kafir sayılır. gəlin namaz qılanların üstün Dilə çıxmasa nə hükm Allah təala Allahın hükmündür. Allahın hüququ vermir, təqdirdir. Desən Di, ki, kafirdir. Hə, ha, aydındır. Fatiləri kafir saydın. İndi gəlirlər indi üstünə. Dilə əgər bahalət də, kim kafiri kafir, kafir sayarsa, o kafirdir. Elə deyib, o qaydanı gətirlər. Dilə sən kürsəndə belə bilməsən, elmin dilin bilməsən, sonra getdilər məktiblərə. Və deyirlər ki, məkkələr hamısı qıran məkkəlidir, yəni Peyyambar saatinin vaxtında olan münafiflərin məkkəlidir və s. və s. Və deyirlər ki, yeryüzə hamısı kükürdiyərdir hətta məkkə, hətta məkkə və sonra deyirlər ki, ona görə, olmaz indi, məkkələrə gedmək olmaz, imamlar haqızı diyəmək olmaz və qadınlar halaldır, onlar ki, o, o qadınlar hamısı kafirdir, onlar cariyyələrdir və belə cinana halal görüblər. Yəni, nə qaldı şeytana? Yəni, şeytan nə qaldı? Şeytan səni daha necə tərifləyər? Cümə namazı tərifləyər, heç kestli mi, alimlərdən tümə Bir daha, bu Hanifə deyib, Rahimə O da deyib ki, imam zalimdir, istinad edib, i̇bn Mazədə rivayətə, hadisə. O da vəzə zəyləyə, ən zəyib hökum verənlər də hadisələdə, o özü deyib ki, o adı duydurmadır. Və təsələ başqaları. O təbiətdə məqam. Hələ küfürdən. Ona görə fit yatdı. Özləri özlərini kafir sayırlar, amma bilmirlər. Deyirlər hər yerdə küfür diyarıdır. Əgər hətta o yerlərə gedərsən də küfür diyarında hicrət eləməlisən. Hicrət eləməyən kafirdir. Necə şükür Mustafa deyir. Tindanda olan şeytan ona necə vəsstə filəb gedələdi. Yəni hicrət kafirdir, onu kafirdlər. Və ya əmel aləmətləri yoxdur. İslamdan belə danışan görə əlamətlər bizə göstərəcək zahirdə. Heç o yoxdur. Subhanallah. Görsən hər axir illər diləki sünnətdə bu sünnə. Yəni sünnə olub heç nə. Yəni sünnə nə olsun yəni? Sünnə yəni din deyil yəni. Yoxsa alvələ dindir, təhis dindir, axına olar olar. Allahu əkbar. Və subhanallah özlərinə necə üzü ağdılar. Allah kitab yazanlar yaxşı necə üzüllər, çətən qaydalar gətirirlər üzünlüydə. Cəmaatı Amma özlərin deyəndə belə şeylər deyirlər, yox, mən badanmıram və ya şey, üzrəqda Allah. Onda eğer hələ dişərsən, də çatırsən. Cümə naması, cümə naması şikayəsdir, Allah-ı xanət, hər quranda Urcəyirət suresində buyurur. Hə, cümə suresində, daha zor sayım. cümə suresində var, qədəşdən. Və deyirlər ki, və yəndərsəsində Məkkədə olanda Məkkədə qılmayın Mədənədə qılmayı, ki, qılmayı, deyib ki, qılcınən, onu görək bilmirəm. Çünki hüquma biri budur ki, gələk, gəl İslam diyarı ola və müsəlman ölkəsi ola. Allah kimə deyib? Məğer Mədinədə peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, qılın. Mədinə İslam müsəlman diyarı idi, müsəlman cətidən ha. Yoq, digər diyarı idi elə. Elədir? Özləri kəfir sallılar, deyirlər ki, bu dirar digər höküm, xam müsəlman dəlilləri hamısı örümçənin yuvasına oxşur. Yəni zəif. Hamısı furratmaq Fırratmaq, çaşdırmaq və sələfin adından danışmaq. Ona görə məhdələ müsəlmanlar, yəni bu zəlalat əhlindən qorucu bi, sadəcə qeyd etdi ki, qeyd etdi ki, <coughs> onlar sələfin adından danışıla, vələ çaşdırırlar. Ona görə etdiyyatda bu, bu, bəzi şübhələriyiz oların. Qələn, başqa şübhələr də var, lakin əsasən, Ə tələ məsələləri toxunulur. Ona görə Allahdan daima sabitlik istəyir. Allah səntrəbətində təbərrəttin. Allah səntrəbəzi işin faydalanardan etsin. Bak ol həzə vəstə. Allahu lakum və rəsuləmin min kulunuzdan istəfiru minhu vəl-ğəfuru rəhim. Bihamdillahi rəbbil aləmin vəs-salatu və alə alihi və ashabihi İbadə Allah, inə Allah ya'murubil adlı valihşanı və itəəzül qurbət, və inhanil fahşəi və numunkar vəlbəzi, və aizikümlə alləkum zədəkkarun, və aizikulləhək və alləhu ya'ləm, və aftəsləmə və və və